بسم الله الرحمن الرحیم باب وجوب صلات کی سیاق محسن فضل رحمت دماز کوم شروع چي دي حال کاي يود ماز شروط کی ستر لاورت کی اگر تدام وضمون موسانی فضی رحمت شروعی دا تم باب نشروعی باب و کرا احتتا عریف السلات و غیری ها خوچون کی تسطور چی رجی پر شیاب و بانج رحمت دا سیاب و پدې باب کې مسلسل د سیاب واستې مسلسل کومې پوريشه کړې ترې شوي پدې بابون کې امامي مالک رحمدلا خ라이دا دا چتا ستور دا ورت دا داد ادم د صلات نبی بل کې تاسو دا ورته انسانی اخلاق دی خدا صلات ده شهادت شروط نه ده کوم سره کا شفال اورته نه نه دی دلیل ده امامد عمل مصلمده نو نو دا راغې تفقړې چې موږ مسلمان موي مون ته دي چې یو سیدو چې خلک زموږ په الله ص ان قاله وتراتل په اسلام شرف به شروع پدې ویراتل ما تبقران اسلام مشرب شو او فسای کرامه قوم تیوی شاه اسلام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تیوی دي په دې دشتې مونږ کوي څوک کوي دې خاطر کې بل څوک کې روزه کومه ما مکیا کړه دین میتی کړو زیمانیتا مخیق لمحیق محیق سادر عنی سادر بانانا غنش و روز سبخ کارکیدنما او زنانیوی غد و عنی استقاری او قاری سے کناتی پرکی نمال ایو پدا کمیسو ایو دیف خشل دیو بوخاری دا دی کر <laughs> <laughs> مشکار ذکر کړه السلام علیکم ولې مصنفی چې مصنفل بابونه وځکلو په دې بابونه کې د یامو اهتمام وای رپدان باندې د ستور د اورت چې شروع یو قولنا هم ده چه تسطور ده شرور ده صلات نره ده د انده زکریه او نسیاناً خیر ده یا محور اپنی مطلقاً تسطور ده او را تره شرط ده ده شرحت ده صلات ده کاراً کوچې په هند وروکو کې دی او نظر په خپل عورت دگی عورت غریزه دا هم نه کول پکار دی موصید بسرات دی موصنی فل رحمت اول باب کې سر د تصتور لا ورځ אבי شروع له باب اول د صلات شياب صلاۃ تی به دلائل پیشلو اولی کتاب اللہ ذکر تو حضورین تو عند كل مرشد سو غایت راج شکور دی ستنت هم مجید ویری صلاۃ خوندای ونی دا کی صلاۃ حوالے چا مسجد کی بیرے. تازه موصلی علیہ رحمت اللهم علیه و علیه صند حقیقی دا مناسب حیثیت کوي امام ابو رحیمی هم دا چې کتاب الله اول تاسو کتاب الله او د امام بخاری د امام ابو رحیمی په سپری کې دیو د امام بخاری تیل قصادان دیمام او بحن بشاگر زینید. نفس تسطر داورت چیلی را خمین باد واجب دید. او داما دا نبیر اسلام دا غد بیونا چی جامی رفقشولی دید. او دین دین جی قد بندی دا تازیلو. کتابنا اوذ بالله الرسانيون ومن صلى مول تحتن حساب واحد سوق چ په یاما کې ممکن اتحاد بکې ده دې د پادا چې چټجاموونو په خي او دې به حیا باندې او ایو بکاري فذيكي ذات ديكر ك جوما في صوب الواحد ولورم باب كي مستقل باب ودك باب صراط في صوب الواحد ملتحفن وقال زهري في حديث الملتحب المتوشح وهو المخالف بين ترقيه على عكفيه دوی دا ښه شی ته تفصیل کول دي او دا حد به د سوقه ان شاء الله ته اقرب مهنيخه باغونه که راځکه شوی عن سلمت النقاد د دې مصدر سلمت النقاد ابدا او تر ویدی کرکر دے مؤثری ہم په تاریخ کې ذکر کړل دی خو زموږه هم ذکر کړل دی مایا رسول الله انیر یورن اسیدو سلموی فوصلی فی قمیص واحد قال نعم اپ یو قمیص کی تمو کوو لشی چی اتر دے روحو بټن وړه لګیه کودغنی بټن وړې نه پدې کې روان کیږي هغه باندې یو لګ کې ښه فل اورات نشي موسی نیک باندې اعتراض کوي دا سره د ودی معالقه خلک لري بیا کوه هي کس نه دینره د پسند کی نظر دی نظر <نزال> پر کسنگ ده، محشن و ناکتین لکی ده ده پسنگ ده، موسا ابن محمد ابن الحایس عطیمین، دا منت حدیث ده، خمدد القائده ویجه، دا دا نظر ده، و اصل که دا موسا ابن محمد بن ابراهیم ابن، بلکه موسا ابن ابراهیم المخزومی ده، ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي ربيعه ابن عبد الله ابن مخزومي القرشي متكلم في كدهه دي مده هودا قريشي ومخزومي نسي تريما سري ذكر ومر صلى في صب الذي يما فيه ازان چاگه ازان نجاسات پکنویی ابو داود بن خدمان ابن حبان در معاویی ندا حدیثن خلقره دید اخبال خورم حبیبین رسول الله اسلام موند که اجامع که اجامع اجامع که اجامع که فینزم وامرن نبی اسلام اللہ یطوفہ بالبیت عریاناً بیت اللہ تواب عریاناً نکوئی دام دا بھریا حدیث تے دعان نقل دے دیدی خود معلق نقل و لاصم باب که باب و مایوز ترو مینال آورتی لاصم باب ده ترپنسف خا باب و مایوز ترو مینال آورت دارت پداغ کے دری سوا شپرکش کویتا حدیث اخبرني حميدي بن عبد الرحمن عقب نوارثا طالب عسني بكر في تلك حج حجيد ميدان محجو في مؤذنين يوم النحر من غيلان کو پیمانہ باندې الله يحج بعد العام مشفق الولاء تو في البيت عديان هم نل دکاجي کی موصوله نقل کړی دایکې ښه لري کې د هريکې حدیث نشاله څنګه پېښې ده صلات و صيام د هريکې خو د تواب قبد دي لکه یو غری چې د تواب کې ستره عورت فرض ومن کې دکا مرتبه سرات خدا تواف نمو جاتا داو بی حدیثی که دومیاتیاری دی اللہ صلو دا حدیثم محکی تیر شویر دومیاتیاری نمو قال جاء حديث انعتينا تحتنا قرقري محمد نقرقري ده محمد نو متعين ديمان عنوا قال عبد الله بن حدثنا ابان قال حدثنا محمد بن سيرين تعين ده محمد كل جمعرات ده محمد بن سيرين حدثنا ما نين ش حديث مصطفى السندي ذات ركيهذا قول محمد اهل ظواهر وي سنكت صوره دا عورت رقم 220 صدقه عمل كوز وتقول یا بطنی لکه ول دا هم پر دې پټه دې مانی مو فصیدی خدای مهور پر دې مان دي مقصوده تسطور دا بارت رقیق و تساطور و لاورت فارده پا دیراتلونک بابونکه ده سیااب و مختلف جیحاتونا سنات باب کاغک شو بایوی کاغک ساخت کم زیوی کم نوعی دیده طول تفسیلشتی روانی زی کتی کنیشتا معلومی گئی چه عماما بشروط و صلات پنیستند دادا فکموال آقوکی چه احتمام بیت سوائی حت ترگ دت اولاد استعمال دا عمامینا چه ده خلکو حقیدی مضبوطی شید بابا تدریدار القفا خارق رکڑے دی موتر یم ره کی ابو حاجم ذکر شرد اصل مت دینار الحرج الزاهد المدنی تاسو بلی gera دا حیث مقام کې معلق دیکھو موصول لے۔ دا حدیث دلتا مو علق دے مو دا حدیث مو سنیف رحمت تا خرکڑ دے تو تین سو ساٹ لمبر حدیثو تین سو ساتھ حدثنا مصادر بیدا جو بور انسویتران ابو حاجیم کن دو؟ ابو حاجیم راقی حاد تین سو ساتھ لام حدیث پشپکم بابانی بابانی دارکان سو خالق کان رجانونی صلونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسر نے حدیث پرکیرات کی درخاننا نوزی آخری حضورا ہم لنگونی تولیو آلانا فی ان پسوطونوں کا حیاتی سبیان اوی قولن سالا ترفانا رو سکنن ساڈبانو چطوی حتی ایستو رجان رو سان حتی چسری پناست برابر شی چطر روستا بی حجاب نشي دلته زکه وې صلیو مع النبي صلی الله علیه و آله او رودي مل تو سمازه وې کوینځه یامه تنگي یا کې بدل نه غول پکا دي تر ای موټا ورکا کوټا یو تر ملترته واړو دام اعلی چې قوتوګنې یا يراده کښول عورت نه کو دا اوس حدیث اورايده جابر راعتوري عن محمد بن منك دلقاء صلح جابر في اذاه قد اقلوا من قربة قفاهو واسعاب موضوعتها ذا المشجبه فقاله قائد ان تحلل في داري مواحبا نجابر انما سمعت ذلك ليراني احمق مستكا اذا بواحده وَأَيُنَا كَانَ لَهُ صَوْبَانِ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰ اِسْلَامِ ثانی نبیعدہ حدیث کرکا قال رائط جا برن يصلی فی صحبٍ واحدا محقی کی دسیو چکا اَيُنَا كَانَ لَهُ صَوْبَان دے رو وَي رَيَتُ النَّبِيَا صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰ اِسْلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي فیس او من محر رسول اللہ تعالیٰ ازتان جنہا دیں کہ جامعہ کیا کرے دیں مشجب لرگی ادای سے خلق دیجی بارکی دی دا لرگی ہو دی کلو تا پڑا یارتای کلو پڑا جانیب گی معلیم لا پکاری جی متعلیم کله وسه په خبراو دا مراتب به تاسو او ابراهيم نخي احمد فضل الله دې په نیمه باندې مونږ په یاما کې مکر وحدا یې قدرت څو دی یا مور په نیمه نه ده مکر دا یې مور سو حاغو کولی این مسعود تمام مسودی خبره کوي باب سنافي سوبر واحده ترمت الباب وردنا المختوي له متحبن فيه وذاحته رودي بحري شينل بين الترفيع العاشقيه العمل الكبير فوقي و فوقي علاوه او دو جو حدیث چرے ام وصنفی این یا بشیبہ کی موصولان دکھا دے ایوک تحاب اور پسی وکالۃ عنی اے تہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسوب لہ و حار بین طرف اعلی تکہ دادی تہ حق مانہ پرے سوا پینز پنوسم حدیث گو رئی خاری قیرات کردے دے انہا بامر مولا محنیم بین تابی تعلیب آخر ہو انہاو سمع محنیم بین تابی تقولو ذہب دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دغري دعا الفادر جی فصلہ سمانی رکعت منتحقا فیسو بن واحد امدیدان این این او پاگز بی تفسیر پومن ودای عن ابن عن عمد عن عمار ابن ابی سلمتر نبی اسلام صلیفی سو من واحد قد خالف همین ترفیهی بِغَامِرِ مِ سَلْمَرِ وَتَّنَوَرَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ عُمِّ سَلْمَانَ قَامَ الْقَاعِدُ تَرْفِعُ الْعَاتِفَهُ بِغَامِرِ مِ سَلْمَرِ وَتَّي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سَوْبٍ وَاحِدٍ مُحْتَمِلًا بِبَيْتِ عُمِّ سَلْمَانَ وَقَامَ ایو عمرو ابن ابي سلمہ دره حریدہ غره دا یو عمرو می سلمہ دا یو عمرو دا بي سلمہ او قطوال خلق ل امامت کو زو صبح کار دا احمد نبی سلمہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو ګیرنده صاحب راه یو نی دا پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو سلمہ زید دو می من سلمہ په مهات مؤمن کیره په ذنې دا راغې دی به دې ځکه نه دا ادرا بیمه فيه وړکه دې رسول <سؤال> الله اسلام په تربیت کې و رسول الله صلی الله علیه ابا مر مولاد مهاني بنت ابي طالب احمر انه سمع مهاني بنت ابي طالب تقول ذا بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتى هو جتو يتط يفسر فاطمه وفاطمه بنت ابنته تسر قال صلى الله عليه قال من هذه فغبن بيدو مَهَانَ <معينة> اَنَا مُحَامِنِ بِتَأْبِيتِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَتْرُ اللُرْوَى فَقَالَ مَرْحَبًا لِمَهَانِي فَلَمَّا فَرَحَ مِن رُسُلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُتَّحِبًا فِي صَوْبٍ وَاحِدٍ صَوْبَ حِجْرِ سَمْدِيدِ الْبَارِئِ الله رَأَيْنَا امی این وقایت دو جران قد اجادتو رو دا ایو سلی وجنی چه ما و لامر فرده دا سلی چوک دے پلانی نا دیو امی اوغیرہ اور دا دما دا مول زی چوک دے آجی دے اگرچه دا پلان دون نو لیکن اربع امید دا شبکت تابیده یا ابن امید یا حرون اسلام چویلیو یا پلا رجی موخ ہو سور الالہ اسلامی قدر جرنامان اجرت یا امحانی امحانی وی ودا کا دا حدیث ومحانی پدی کپلان امید یا رجی کرده پدی کتا قدری تفسیر کرده لومانح اناک ما توسا ذکر ک چتر رسول الله صلی الله علیه و آله و علیه و آله دا دو بهرت النوهب نکاح کیوا ابن ابي وهب ابن عمر ابن عاذ بن امران اذو بهرنه در تلور بچیو امر و حانی او یو سوپاو جا ته مګری په مخامنه دي د دې دې اول 44 پرامونو د ستوخ یو پکې ما هغه پلان په کینایته دې کښې شمطاینی نه ک دا کموله امور روید داهم دا هم دا هموانی لی خاجرت همان ما دا خانده سرکنه دوخف الوان و آمن وکڑیو و تدور هم دا تفتلان جو ده ده تبرانی که حم بی رای جی دا مفراد سیغرا کلا تشنیر همی رای جی بیر رای جی تشنیر سیغرا جی یہ رضی اللہ جلی احمد دولور کڑے علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدو گیو دو دایو دو قتل خبر کړي علی تبه یو قتل یی یا دا معلومه تو دایک زام کی ایمنهو نشان دی څوک یې موږ سره ویلني بیا بیا یې ده څوک دوه غیره ضمان نه دي دا قرآن ان هم یې غیره ان هم او غیره دا ټول تکلفه دي کی اور اكن رايلي اما وروودي شي وتاوري دې چې خدام هم اما وروودي شي عابد امنل ګورې انا پرې چې محمد شافعي وې چا عبادت قوم ورک قوم د پاره دي پکړه چقته لکته امام ابو حیفر رحمل اللہ فنیمان دیکھتا. امم نجاید کئی دیکن تا مولا وانید. امام ابو سبحان پا دیکھتا دور ویتو دید. یو دمجنونہ اممہ دمجنونہ دسو بی غیر یاکل امم فسيح حديث ابي هريره فقره صلى الله عليه وسلم كله كما صوابه بالکل مفہم ظاہر مقصد ظاہر الحمد لله بار سماق جي صوابه کی صراط جي هر فسيح حديث بيد ابو هريره بابن رذا صلى الله عليه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایي فی صبر واحد لیسعادات فی شین من باب التنظیم خبر را انده څنګه چې شړای ته راته وو خېجن ویا وسکای به دې کرم ما تعریدی یا قران ته تاسو سره یو نم دغه وایي اني سمې تر رسول الله استان پر شاعت سم چې من صلی الله عليه وسلم واحد وليخال بين طرفيه با قیامت څنګه ده برابر ځاهد زموږه موټر جنونو ته وګورای قال سنن جاب ابن عبد الله انصراف په سوې واحده د جابیر خدامخ کنه دارای وای چې فا اشتملت به وصلیتوا الی جانبهی فلما این صرفا قال مصرآ سو جناد شفیده تغیی ها جابر فا اعبرت بی حایتی فلما فراغتوا قال ما هادر اشتمال لذیر ایتو داد څنګه ما ماطر صلی الله علیه 폴تکانه ساوغنو مای چې یامدنه یو یامدہ و شان نو اتحاد هکورن کانه ځیقن فتذر به مز استعمال کړو خا غبيخته تو استعمال سمات مو ذکر دا بابانی رسول اللہ اسلام رات کرے دے باب ماں یستر مینہ رات کی لیہ باب کی باب ماں یستر مینہ لام رات کی نشپیر آتاک جایشو محتیدہ خبر چی دا کم زیاد او په مو خو مسلم کې د بواتي کوي د مدنينا په اور په حدیث کې دا یو یې شر اجازه کنا باب صدر وستاسو ایوا ایو خبره کومه ها هغه ایوه خبره فلزات څنګه یا لاره د دلته دې کار دې مخرف کړې نو په دې سوچنه ده خړې کم نګور وسهې تلور په جو خود ندا خوط بیوی تالی نم دین و نم تی روش تراجی و نم تی محط تراجی. لیکن چه لیس مرات دا پاس آسو مرات دا پاس آتاری تر میزی پسو شل کی. شر میتر دا پاس شلی تراجی. نا شر میتر پس آتاری تر میزی. نا بیوالات شر میتر کی پسو کی. استسقاو یا بیوالات شر میتر شر بیتر ایتر. ده؟ څو یې ما یو وی بچرا دغه مشورې کې نوې ځل خپره تا نوې وه اکر دې بنجه چې سره چې خدای دې سو همش مان نه دی دا واستو چلو ټیم څنګه مخکړ کړي چې سب میلته دې یوټا دی نه نو سب میلته دې بدلټه نو کومه نه خره کوي نو په یو تعلیم او تربیت یې کوي مې ما سوچ وکړ چې استطاعت زه تخفل ته تی برابر تا زه تاسو مشغوله یا ما چې شل میټا تاسو اوس تل میز ملي ما خا دې روسته دا ما په حسن ګراند دي به خوله کړی نه کاراندې شل میټا به ته به تر میز یې ما دوست ها د ترزی 40 منشي او 10 منټه یې داړه سینګوړو ها په دا مشوره کې سینګ دي ها او زه په دې مشوره کې څه ویل تا نو کومه یال څو ځله په دې کې شرکا ناشې وړو خو د ورو په